Мотест левицький, куди соколи літають, туди ворон не пускають. Різдвяними святками зійшлися парубки і дівчата на досвідки до крамарихи вдови. Співали прядучі дівчата, парубки лузали на сіння, жартували з дівчатами та кепкували з гунявого придуркуватого Федя. Федю крабу у матері шмацала щоб почастувати компанію на досвідках. Та й загубив його, йдучи до крамарихи. Власне, не загуби, а витяг йому те сало з кишені. О, низько! Та й віддав, начебто від себе, хазяйці. А Федя допитували. Де й як він міг загубити сало? Регіт стояв у хаті за кожним словом Федя. Вразя з його мати знає, де загубив журився феть, чухаючи голову. Мабуть, повз твинтаря йдучи. Ти б вернувся, пошукав, озвався Онисько. Де його по ноці сукати? Та сала не сукають, озвався хтось. З'їмо, а тобі шматок шкурки дамо. Сукай, коли вмієш. Роготали всі. Сміявся й феть, поглядаючи скоса на всіх. «Іди, бо справді, Федю, пошукай!» – озвалась одна з дівчат. «Тяжко хочеться сала. Іди сама, коли мерців не боїся. А ти боїшся? А то зні!» «Ова! З'їдять мерці, Федькове сало!» – сказала друга дівка. «Не з'їдять!» – озвався Онисько. «У них тепер піст!» Чого ж ти, Федю, боїшся мерців? допитували його. Боюсь, та й годі. А ось зробимо так, щоб не боявся, озвався один парубок. Хочеш, Федю? Як? здивувався Федь. А ось так ми тебе поховаємо, то ти вже мерцям будеш свій, то й не боятимешся їх. Дурнизе, ти, я бачу. – мовив Федь, хитаючи головою. – Та ні, бо справді. – Еге, правда, Федю, гайда, поховаєм тебе. – загомоніло декілька голосів. – Та відцепіться, геттек бісу, – відповів Федь. – Дурний, ми ж тебе не закопаємо в землю, а так лише. Панахиду відправим та й пустим, а мерців уже не боятимешся. Фейд мовчав, дивлячись у землю. Онисько намовляв. Воно ж так, міркуй. Щоб злодіїв не боятись, треба самому злодії пошитись. Щоб дівчат не боятись, треба з дівкою оженитись. А мерців, щоб не боятись, треба поховатись, як мрець. Еге, так, хлопці? Та ж так, так. Ось ти дівчат боїшся. То ми тебе після похорону оженемо з Химкою. Не боятимешся її. Ну, бо вас і з вашим Федем, озвалась Химка найкраща з дівчат. Не вередуй, коли люди трапляються, суворо озвався Онисько до Химки. Давайте, хлопці, ховати Федя. Серед загального реготу та гомону почали справляти похорон. Онисько прибрався за попа. Зап'явся рядном, мов би ризою. З трьох мотузочків та глечика зробив кадильницю. Другий парубок пошив сюдяка. Федя поклали на лаву, згорнули йому руки та й почали, як знали, правити панахиду. Онисько був грамотний, читав і на крилосі, і апостола, і церковну службу добре знав. Федь не пручався. Йому й самому весело стало. А може, справді дурна голова повірила, що через те перестане боятися мерців? Співаючи вічну пам'ять, четверо парубків підняли Федя з ослоном на плечі. Онисько з дяком пішли вперед. Федя винесли з хати і на подвір'ї шпурнули з ослона в сніговий кучугур. Регочучи, всі побігли назад у хату. Попереду вистрибував піпо низько розвіюючи рядном, мов, величезними крилами. Позаду плентався мрець Федь, увесь запорошений, витрясаючи сніг із поза коміра та з рукавів. Сталося так, що весь той похорон бачив і чув справжній дяк – Касян Маковійський, що проходив в ту пору повз крамаришиного двора. Маковійський сам чашчав до крамарихи, Зачіпав деколи дівчат, але тоді як Парубків не було, бо Парубків він трохи боявся і не любив їх. Того він не міг забути, як ті вражі сини на Андрія перетягнули йому дорогу мотузком. І він, зачепившись, гепнув ницю калюжу, а спозатину гиця льонисько, він признав його голос. Вичитував, господи і владико живота мого, Дух празності, унинія і любоначаля не дашь дьми. А всі шибеники реготали, бодай були луснули. Гіцель – це людина, що виловлює собак. Знали про цю пригоду й дівчата. Хімка зустрілась йому якось, вклонилась незвичайно увічливо, А проминувши його, Почала змієве насіння, вичитувати, господи і владико живота мого, Ну, тепер уже його, дяки вверх, попам'ятають його, гаспидові діти. На другий день вранці дяк Маковійський пішов до батюшки і розказав про похорон, який справляли вчора у крамарихи. Батюшка, отець Мефодій. «Був собі добрящий чолов'яга, і страх не любив жалоб, ябет, а найбільше судових справ». Вислухавши «дяка», він зрозумів, що той гне на те, щоб потягнути парубків до суду. «Дяка» отець Мефодій не любив, бо знав його, що хитрий, вредний і на ябет ебетний. Чув він про «дякову пригоду» на Андрія. І сам із того щиро сміявся. Богохульство, отче, кощунство, казав дяк. Е, гадки дурні, хлоп'ячі, озвався панотець. Може, ще п'яні були? Ні, тверезі, Налайли були б гарно одного з другим, та й край. Що їм лайка? озвався дяк. Вони самі гультяї кожного налають, не пошановують ні сана, ні поваги. Зведись тільки з ними, якби попосиділи в тюрмі, знали б на другий раз. Вже й тюрма, з прикрістю перехопив отець Мефодій. За дурницю, за вигадку арештантами їх поробити, це ж повік слава вже буде. «Які бо таки ви справді, Маковійський? Раз у раз бревно бачите? Чи то пак сучок у кожому оці?» «Ех!» – зітхнув панотець. «Не судіть, да не судимі будете!» «Не втім діло, панотче!» – озвався Маковійський. «Мені що? Моя хата з краю!» А потурати богохульству не слід. Знай. Штунда два, знаю, перебив панотець. Циркуляр же був із консисторії. Не усипноє наблюденіє. Знаю, виздихали б. Хто? спитав дяк. Панотець зам'явся. Е, штунда. Сказав він. Він думав про консисторію. У дореволюційній Росії консисторія це установа з церковно адміністративними і судовими функціями, що підлягала єпархіальному архієреєві. А дяк наче прочитав його думку. Ігу. протяг дяк хитро, з підлоба, дивлячись на панотця. Помовчали. Отець Мефодії почував себе якось прикро і ніякого. На хитрий вид йому було бритко й дивитись. Епітемію треба їм назначити. Одумаються, окаються, сказав він, дивлячись кудись під стіл. Це церковна покута, що накладається на мирян. Головна мета її – не в а в стіленні хворобливих станів душі грішників. Про мене, озвався дяк. Діло ваше та того ниська тернового, не знаючи, пройма яка епітемія, грамотний читає у церкві. Та й узяв собі звичай до всякого непотребства зараз і притачає слово з книг святих прости боже на глум та сміх що я має питамія ну-ну побачимо якось буде сказав пан отець як так то й так озвався дяк з тим прощавайте з богом Отець Мефодій почав ходити по світлиці, скуткав куток, позакладавши руки в кишені підрясника. Злість його брала Надяка, а почувало його серце, що з того діла може вийти велика капость та прикрість. Радніший він занехаяв би таку справу, ну що бо справді? Казилась там молодь, покликав би їх, нагримав би як слід, покуту б там яку назначив. Та й край! Та козир бач, дякові даси у руки, не забуде того вражаличина, розляпає скрізь. Буде говорити, що потурають богохульству, благочинний довідається. А тут справді штунда, клопіт та й годі. Довго ходив, довго думав отець Мефодій, зітхав, спинявся, знов починав ходити аж надумав написати таки до Станового. Становий чоловік добрий, приїде пообідає, можна буде йому розказати, що це пусте діло. Ну, надає стусані в одному-другому, ониська у холодну посади, та й край. І дякові козиря не буде, бо, значить, діло був дан ход. А як його там повернули, то вже що кому до того? Через днів скілька, саме в обідню пору. Приїхав до отця Мефодія Становий. Був він підстаркуватий, невеликого зросту чоловічок, швидкий, проворний і балакучий. «А що це у вас, батько? Злочинства такі діються, га? Балакав він, роздягаючись у сінях. Наймечка помагала Становому роздягатись. «Тягни в неї з рукав, не казав їй Становий. «Так не так, бо дай, тебе парубки тягали!» О, чого вищирилась? Сватать не буду, ні. Тягни валянки, тягнули б тебе до шлюбу. Так, ну дай тобі, Боже, здоров'я і чин генеральський, та йди з Богом. Здорові, батьку, звернувся він до панотця. Уф, здорові були, просимо у Господу. Так що ж це за справа така? питав становий. Ець, справа. відповів панотець, махнувши рукою. Ходімте обідать, то й побалакаєм. Чому ж і не пообідать діло добре, але поки що, щоб не гаяти часу, пошліть, будь ласка, кого, щоб закликав сюди всю ту компанію. Увесь причіт, що ховав, і верця покличте, і дяка вашого теж треба, він свідок. «І бабу Тую, як їй, що в її хаті було?» «Добре, добре, встигнете, прошу, сіле обідати». «Таке діло», – почав отець Мефодій, – «що не варто було й починати його, і добрим людям клопоту завдавати». «Чого ж ви його почали?» – спитав становий. «І мені клопоту завдали, от мушу тепер обідати, хоч би й не хотів». Катового дяка наднесло, он що, сказав пан отець, я, бедник, суттяга, донесе, що потураю, а тут знаєте, з тою штундою розносилась консисторія, пишуть циркуляри, бодай їм. Ну що ж, нехай собі пишуть, а мені те дивно, що піп дяка боїться, он що сказав Становий, на мене, якби я був попо, то б у мене дяд по струнці ходив, дихать би не смів. Так вам здається, зітхнув отець Мефодій, наливаючи чарку, у нас всяким ябедам їмуть віри, а особливо, як тієї штунди торкнеться, скажуть, неспособний піп боротись зі штундою. Та й переведуть кудись на гірший приход. Прошу, випили. Воно правда, казав він далі, знов наливаючи чарки. Дуже вже собі й розібрали, хлопці. І за попа один убрався, і за дяка, і кадили. Як-не-як, або богохульство. Прошу ж, по не закусують. Випили по-другій. Пусте діло, сказав становий. Кому там від того шкода? Погуляли, показились та й край. А за це знаєте, норма не жарт. Отож і я кажу, озвався панотець. Шкода, хлопців. Було не починати діла, коли шкода, відповів становий. А може, ви їх так полякаєте самі, та й годі. На що діло розводити? Побачимо, сказав Становий. От ти добре, зрадів отець Мефодій. Ну по третій, Бог тройцю любить. «Оце ж ти сам старий богохульство робиш, озвалася попадя. До горілки та й Бога притачав. Правда, зітхнув панотець. Грішними Недостойні, а ще других судимо. О хо. Після обіду становий вийшов до парубків, що зібрались у кухні. Розпитав, чи всі тут, що були тоді у крамарихи, а потім закликав по одному в кімнату і записував дознання. Хлопці були дуже збентежені. Вони й думки не покладали, що з їх вигадки вийде таке діло і що вони великий гріх вчинили. Вони поправді все чисто розказали становому. Записавши, що треба, станови спокійно, без лайки, сказав парубкам. «Оце, щоб ви знали, за таке діло підете під суд, да посидите у тюрмі по півроку, то будете знати, як панахиду доправити». «Ваше благородіє, помилуйте!» – змолились хлопці. «Ми ж хіба що? Ми ж не знали. Та якби знаття, нехай йому чорт!» «Не можу, голуб'ята мої, такий закон!» «Помилуйте, ваше благородіє, ну нехай би там штраф який або що, ну нехай би у вас у холодні посидіти. А за що ж тюрма? Ми ж нікого не вбили, не вкрали!» «Закон, голуб'ята, закон. Не можна з Богом жартів робити, а зі служби Божої іграшку. Ну, можете йти собі тим часом?» «Ваше благородіє! З Богом я не суддя. Моє діло записати, а суд розбере. Гайда!» Дяка Маковійського станови поклика після всіх. Д'як думав, що Становий має його за найважливішого свідка в цій справі. Він поважно увійшов у кімнату, почуваючи свою вартість і заслугу. «Скажіть мені, – спитав Становий, – чи у вас немає іншого діла, як вештатись по ночах попід чужі ворота і заглядати у чужі вікна?» Д'як збентежився. «А я? Случайно?» «Знаю!» Знаю, і до тої самої крамарихи ви теж случайно ходите вечорами. Хіба ваше діло назирати, шпигувати та доноси робити? По долгу служби, то ваша служба тинятись попід чужі вікна, по досвідках ходити? Штунда, пробубанів дяк. Самі ви штунду розводите, тяги проклятущі. «Капуги, стидайтесь! Позвольте, ваше благородіє, Моє достоїнство!» «Достоїнство!» – завищав становий. «Геть! Волоцюго!» За тупоті він надяка. Маковійський вискочив із хати. Роздратований становий ходив по хаті швидкою ходою. Увійшов другими дверима отець Мефодій. Добре ви пробрали, дяка, сказав він становому. Так і слід йому. Ех, батьку, промовив сердито становий, згортаючи свої папери. Не вогнів будь, і ви таки тюхтій добрий. Ну як таки потурати такій шельмі? Та ще й боятись його. Який з вас піп? Баба. Вибачте в тім слові. Консисторія, знаєте, почав панотець. Е, говоріть!» – перехопив становий. Як вам не тремтіти перед тою консисторією, коли ви свого ж дяка боїтеся? Ах, тільки зітхнув отець Мефодій. Напившись чаю, становий поїхав. Він був лихий і на дяка, і на попа за цю справу. «Надало ж їм лихо», – думав він, – «і з дурної вигадки якоїсь робити цілу справу. Судове діло». «Чорт його знає! Отак знічев'я та й видумують діла, і людям клопоту завдають. Той діло, подумаєш справді, мало чого не буває такого». І пригадав собі становий одну подію за своїх молодих літ, як іще служив він канцеляристом у губернському правлінні. Зібрались канцелярські хлопці чоловіка з десятеро до одного з товаришів на іменини, сама Голота. Скинулись по копійок двадцять, та й задали бурлацький бенкет. Випили, звичайно, закусили оселецем та ковбаскою. Був один із них Прокопович Лука, розвиськомендик. За червоний великий ніс прозвали його так. Індик був слабкий на голову, з двох чарок бував уже дуже веселий, а від трьох і п'яний. Мов би вчора, пам'ятаю, хлопці на тих іменинах ще й не випили бувий гаразд, а індик уже куняв. силу його в одну душу. Випий ще! Не хоче і не балакає. Почали напувати його силоміть. Ниї в один покотило. Здоровий був гайдамака, індика паду за руки повище ліктів, а другий почав заливати його горілкою, защемивши його довгий ніз пальцями і промовляючи. Причащається раб божий індик, а другий співали. Тіло Христове прийміте, істочника безсмертного кусіте. Потім запихали індика оселецем. А далі знову заливали, та вже не горілкою, а мішаниною, і горілку, і пиво, і ропу з оселеців залили докупи. Індик пручався, мотав головою, блював, а вони реготали, співали причасно. Увійшов на те хазяїн хати, міщанин-свинар, та похитавши головою, почав їм дорікати, що не гоже таке робити християнам. Гріх! Трохи втихомирились, почастували хазяїна. Та й край, розійшли собі, любенько, нікому ніякої кривди, ані халепи не було. А це ж блюзнірство було таке ж саме, як і оцей похорон у крамарихи, а може ще й гірше. З таєнства глумились, а не з обряду, як ці парубки, та на гріх тут уже дяки піп до цього взялись. Та й хитрий же піп, думав становий, просить, полякайте їх самі, та й пустіть. Сам не хотів лякати, а пише бумагу. Ну, коли б так при случаю, на слова сказав або просто записочку написав. Чому ж? І я б по-простому, ну, набив би там мордяк одному-другому, посадив би у збірню, та й край. Суд скорий, правий і такий милостивий, бо краще ж дурневий взяти по пиці, ніж у тюрмі сидіти. Та ба! «Хитрий піп офіціальну бумагу пише, щоб самому бути чистим, а все на мене звалити». «Добре придумав, та офіціальну бумагу не сховаєш». «Тьфу, бодай ви пропали!» Вернувшись додому, становище довго думав, ходив по канцелярії, перегортав книжку законів та сердито спльовував, потім зітхнувши, він згорнув дознання про блюзнірство у пакет та відправив його до судебного слідувателя. Судебний слідуватель, ще дуже молодий чоловік, гарний, чорнявий, кучерявий, прочитавши дознання Станового, здвигнув плечима. Чорт його знає, подумав він, як та адміністрація їй Богу, а усякої дурниці робить важне діло. Ну, на бісового батька було це дознання робити і мені пересилати. Розпитав би так на словах. Ну, розправився б сам якось із парубками, мірами кротості. Та й край. Ні, кортиться діло зробити, та за якусь хлоп'ячу вигадку втовкмачити дурних парубків у тюрму. Може, вони хлопці чесні, путящі, а посидять у тюрмі, то вже годі, вже арештанти і злодюги повік. Або дай би вас усіх нічого робити, звелів слідуватель Писареві розписати повістки і визвати у свою камеру всіх парубків, що справляли похорон. І дяка Маковійського за свідка. Точнісінько так вийшло, як з дознанням Станового. Слідуватель знов розпитав парубків і записав усе, а дяка вилаяв ябедою і вигнав. Ще гірше жалко стало слідувателі парубків. Коли він їх в очі побачив, він пригадав собі одно весілля за студентських часів. Була в нього тоді Любка Наталя, якась бідненька швачка. Чи любив він її, чи ні, він тоді добре не знав. Тепер бачить, що ні, а вона його любила, здавалося, щиро. Оце колись весною у свято зійшлося до нього скільки чоловіка товаришів. Прийшла й Наталя були пляшечка й чарочка. Один із товаришів гарно грав на гітарі і співав українські пісні. Наталя дуже любила пісні, і залюбки слухала б їх та й слухала б, хоч і наганяли вони на неї сум та журбу. І тепер ось вона задумалась, сумно затопивши очі, через відкрите вікно кудись удалечінь. Весняний вечір був тихий, погожий, Сонце заходило в рожевих хмарах. Молоде, майже дитяче личко Наталі було жалісне-жалісне з тою поволокою смутку та журби, що наклала так рано на нього сиріцька доля і щоденна праця задля шматка хліба. Він сидів поручний так близенько, що чув тепло її тіла. «Випий, Наталю, веселіше буде!» – сказав він. «Не хочу!» відмовилась вона. Випийте, випийте, намовляли товариші. Не цурайтесь компанії. Пийте собі, не вважайте на мене, відповіла вона. Мені й так добре. Та випий бо, силував він. Ну, коли любиш мене, одну чарочку. Хіба без того не можна любити? спитала вона. Ну, випий, прошу, веселіше буде й тобі, й мені, і всім. Наталя любо глянула на нього, зітхнула легенько та й випила, а товариші співали гуртом. Вип'єм за щастя, вип'єм за долю, вип'єм за те, що миліше, щоб нас доля не цуралась, щоб в світі легше жилося. Випили знов. Випила дівчина у друге, та наче справді повеселішала. «Оце ж хвалити Бога, наші молоді повеселішали!» – сказав хтось. Слово «молоді» подобалось компанії. «Ануте, повінчаймо їх, то й справді молоді будуть!» І повінчали. Один був за попа, зв'язав їм руки хусткою, посадив круг стола з самоваром, пляшками і чарками. Гурт співав і саяли куй. Вигадали зробити шампанське з шипучого лимонаду з коньяком. Пили всі, пила й молода. Гітарист почав строїти гітару для нової пісні, коли враз почувся не наш короткий придушений стогін. Молода впала ниць на постіль, сховала лице у подушку і плакала, ридала таким стогоном, що душу надривав. Він – следователь, і тепер неначе наче бачив ті худенькі плечі, що здригались від того безнадійного, безпорадного плачу. Гидко було. Це ж було подвійне блюзнірство, кощунство. Крім церковного обряду, вони надругались тут над бідною сиріцькою душею. Де вона тепер та бідна покривджена молода? Слідуватель глянув на діло про парубків, що лежало перед ним на столі. Чи не дивна це примха долі, що таке діло вкинула в його руки? Він радніший роздерби оце діло на шматочки. Та ба! Папір подерти, знищити можна, а діло не загине. Закон! О, закон людський! І довго слідуватель ходив по кімнаті, скуткав куток, гриз нігті, кудовчив свої чорні кучері. А в кінці таки згорнув діло у пакет і написав зверху «Прокуророві Енського окружного суда». Прокурор був середнього віку чоловік, худий, жовтий, нервовий. І служба, і діла обридли йому. Обрид, здавалося, і увесь світ. Ніщо його не цікавило. Ніщо не тішило. Службу свою він справляв як машина. І того дня, як одержав він пакет від судебного слідувателя з ділом про блюзнірство, все, чого складалося так, наче б змовився у весь світ дратувати нерви прокурора. Вранці наробили чаду самоваром, і через те голова боліла. Потім приїхала теща, яку він ненавидів. Дітей розпустили в школі напущання. Це останній день вживання скоромної їжі перед постом. Вони були всі дома, бо жінка не пустила їх на двір через непогоду. День був холодний, прикрий, стояла мряка. Діти, сидівши дома, зняли такий шарварок і гармидер, що хоч і з хати тікай. До того ще теща що жінка, заходились пекти якісь витребеньки та ласощі. Цілий день щось товкли та терли у кухні, а з обідом через те опізнилися. Ще й діл цілу копицю нанесли з пошти. Буває іноді таке, що жити б не рад, а тут усе тобі поперек та на злість іде. Було надвечір. Прокурор, перечитавши діло про блюзнірство, не пожалів і кришечки парубків, бо не звик він нікого жаліти. Написав на обложці підлежить суду по статті 182» та відсунув діло набік. У сусідній кімнаті діти зняли знов якийсь пів та регіт. Він вийшов туди, щоб нагримати на них. Той здивований спинився на порозі. На столі світилось кілька свічечок, що полишили з ялинки ще зріздва. Старший хлопець, надівши батькову крилатку і циліндра, правив щось як піп. Моби – акафіст! Це особливий вид молитовно-хвалебних пісень на честь Христа, Богородиці і святих. Радуйся, сороко, радуйся, вороно, радуйся, горобче, великий чудотворче. А менші співали гуртом. Совайся, нечий, совайся!» Що це ви паршуки вигадали? Загримав несамовито прокурор, тупаючи ногами. Я вас дрантивих ріжками виперіщу. З других дверей вискочила жінка з закачаними рукавами і масними руками. Чого ти визвірився на дітей? спитала вона. А ти не бачиш, що вони роблять? Що ж? Гуляють. Хіба вже пограти з дітям не можна? Це ж блюзнірство, кощунство кричав прокурор. Гріх! Скажіть, Бога Ради! дивувала жінка, здвигаючи плечима. Давно ти став такий богобоязливий? Але ж це злочинство карається законом! Казав прокурор. Ти здурів! позвала жінка. Що ж? Своїх дітей до суду потягнеш, може. Але ж слухай, я вже бачу, що твої нерви знов розходились. Дай спокій дітям. Тільки їм і волі тепер від тієї науки, як розпустили їх на пущення. Невже ж їм по струнці та по закону навіть іграшки свої робити? Іди краще куди, чи у клуб, чи до знайомих, розважиш трохи себе то буде тобі і нам краще. Іди, гуляйте собі, діти, гуляйте!» Прокурор грюкнув дверима та й вернувся у кабінет. «Справді, краще піти з дому кудись», – подумав він. Випадком глянув він на діло про блюзнірство, де його рукою великими літерами було поставлено по статті 182, і плюнув сердито. Одягся і вийшов із дому. Проходячи двором по під вікнами дідської світлиці, він почув знов гурт дитячих голосів: Совайся, Нечипоре! Совайся! 1904 рік читала Лілія Мироненко.